Підозри, надії, плани на його програміське майбутнє. Наступного дня зустрічаюся з Юрою. Кажу йому, що від неї знову прийшов лист. «Ти стаєш схожим на ідіота», – з нотками роздратування говорить він. «Тобі треба напитися, набратися в дим, бо інакше рано чи пізно дашок поїде». «Набратися – це добре» щоб упасти, упасти на вулиці під паркан, упасти в тролейбусі чи на зупинці, обіцятися, відрубатися, щоб обікрали, потокли морду, чи патруль забрав в акваріум. Але я ж тобі ще не читав. Дякую, не треба, знаю ці листи на пам'ять. Знає їх на пам'ять. Він знову мені не вірить. Певно від того, що не любить писати листи. А хто листів не пише, то їх і не отримує. Юра не розуміє, що листи живуть зовсім іншим життям. У них зовсім інша людина, інша від тієї, котра пише, і саме ця інша людина здатна проникнути через листи в душу. Це ніби приємний і водночас невідомий вірус, що змушує тебе думати про незриме і далеке, змушує уявляти його і дихати ним. Людина тоді стає інтимнішою, ніби оголює свою внутрішню правду, яку не всім дано знати. «Тобі треба бабу», – каже він, п'ючи каву за монітором. «Густий неглазурований», – як кажуть на Троєщині. В його редакційному кабінеті трохи прохолодно. Заходить дівчина-коректор, кладе кілька аркушів йому на стіл, виходить і забуває зачинити за собою двері, від чого з коридору чути голоси журналістів, які, мабуть, сперечаються. Юра незадоволено підводиться і зачиняє двері. Я дивлюся у вікно на порожню вулицю. Він довго шморгає носом перед монітором і несподівано каже, що мені треба розвіятися. Я наперед знаю, про що він. Щоб я неодмінно познайомився із якоюсь мішком прибитою куркою, знервованою, виснаженою від книжок маразматичною дурепою, студенткою або викладачкою, яка щодня капатиме мені на дах своїми тупими навчальними чи науковими проблемами. Він усміхається і каже, що я божеволюю, поволі з кожним днем божеволюю. Краще бути повним придурком, аніж повним нормальним ідіотом, яких навколо хоч відбавляй на кожному кроці, інколи з лагідними сімейними очима, а інколи з пихатими та самовпевненими поглядами. Я кажу, що таких треба відстрілювати сотнями, тисячами. У прекрасні середні віки все було просто і ясно – Прийшла чума, завалила кілька мільйонів. Прийшла війна, також трохи розвантажила. Прийшли інквізитори, професійно підійшли до справи. А зараз вакцини, щеплення, гуманітарна допомога, антибіотики та інше лайно, що сприяє розвитку популяції ідіотів. Голос у гучномовцях метро мене завжди дратує. Він механічний, монотонний. Чіткий, ніби наказ машини, від цього почувається заручником цієї клятої цивілізації. Ще більше вражають люди. Зосереджені, застиглі, однакові. Я хочу чим швидше вибратися з вагону й підземелля. Навпроти позіхає інтелігентний чоловічок у темних окулярах, тарабанить пальцями по лакованому вишневому дипломатові, зиркає довкола, Ніби по-жіночому поправляє зачіску. Я помічаю білі крупинки лупи на його чорному піджаку. Лікарі стверджують, що лупа виникає від нервових стресів або ж від нестачі вітамінів. А може він також програміст і комп'ютер п'є з нього життя високий? Думаю про свою любов до тебе про яку навіть не можу нікому виговоритися. Згадка про тебе проганяє поганий настрій.